Глава 3. Гладки хіпі та дзвінка – мої єдині справжні друзі. Ми – брати і сестри в андеграунді. Ми – відчепенці від міського суспільства, від тіла колективу. Бо ми – кляті індивідуалісти і паскудні неформали. А неформали, знаєте, не звикли жити за нормами. Радше, навпаки, мають дурну манеру їх порушувати. Однак не все в порядку в датському королівстві. Є тут один такий хлопака. Федя Круговий. Дуже, дуже паскудний тип. Того літа я збирався уникати його і паршивця ротвейлера Дюка, федькового чотирилапого товариша. Ми ненавиділи їх обох тією рафінованою підлітковою ненавистю, коли мрієш не про щиросердне вибачення, а про негайну смерть недруга у муках. Ми хотіли, щоб вони зникли з нашого життя назавжди. Інець третьої глави. multimodal